kapitel 8 vers 1 Men Jesus gick till olivberget. 2 Tidigt på morgonen var han tillbaka i templet. Allt folket samlades kring honom och han satte sig ner och undervisade. 3 De skriftlärda och fariseerna kom då dit med en kvinna som hade ertappats med äktenskapsbrott. De ställde henne framför honom. 4 Och sade mästare den här kvinnan togs på bar gärning när hon begick äktenskapsbrott. 5 I lagen föreskriver Mose att sådana kvinnor skall stenas. Vad säger du? 6 Detta sade de för att sätta honom på prov och få något att anklaga honom för. Men Jesus böjde sig ner och ritade på marken med fingret. 7 När de invisades med sin fråga såg han upp och sade Den av er som är fri från synd skall kasta första stenen på henne. 8 Och han böjde sig ner igen och ritade på marken. Nej då. När de hörde hans svar gick det därifrån en efter en, det äldste först, och han blev ensam kvar med kvinnan framför sig. 10 Jesus tog upp och sade till henne: Kvinna, vart tog dig vägen? Var det ingen som dömde dig? 11 Hon svarade: Nej, Herre. Jesus sade: Inte heller jag dömmer dig. Gå nu och synda inte mer.